Нову тепла ніч владує повсюдно, хвилює загадковістю, духом планів, духом степового літа. На чорториях, у глухих заводях, де соми та щуки звечора скидається з плюскотом, тепер головаці водяники виглядають серед латаття. А згущави з споміж буреломів, зеленоук мавки зацікавлено прозирають на людей, що зібрались довкруг вогнища. Мавкам та водяникам теж кортить дочути людських розмов. А немає ніде краще, братці, як на нашій планеті. Земля – вона моя зачеплянка. І не хочу я міняти ці козацькі дуби чи пальми Індії на жужелицю інших планет. Не та вже планета, що плекала рід людський. Порушилась на ній рівновага життя. А хто порушив? Людина ж і порушила, дезгармонію внесла. Практичні знання випереджають духовний розвиток людства. Звідси всі нещастя. В той час, як інтелект робить божественні відкриття, пристрасті залишаються на рівні нашого патлатого пращура. Товаришу інженер, я й не знала, що ви скептик. Може, ви ще й догматик? Давайте краще співати. Туман Яров, туман долиною, заводить високий жіночий голос і ніким не підтриманий гасне. Світ і раціональних емоцій, отам гніздиться звір. «Звідси всі злочинства, культи, війни, звідсіля, мабуть, прийде і те, що працю нашу перетворить на атомний шлак. отуди б докопатись, до тих потаємних глибин. Та не поширюється влада здорового глусту на ті темні печери інстинктів. Там варвар і досі дрімучо живе. Від його поштовхів часом планета стригається. Чого там? ОБХСС працює? Закохані, як були, так і є. Планета живе, зеленіє, з орбіти не збилася». А тривоги скільки? Всі живуть під постійним страхом. Не будемо перебільшувати. Нараз уже людям здавалось, що світ завтра піде на звалище. Різні бузовірські секти прорікали день і годину настання страшного суду. А життя тим часом є, розвивається, нові рослини вивели люди, епідемії поменшало. Тепер знову стара пісня на новий лад. Кінчить, мовлять, літ людський самозгубою. Зостануться після вибуху тільки таргани та скорпіони. Осточортіло каркання. Тільки хворому на печінку може здатися, що завтра то вже Помпея. Ні, не Помпея там. Але ж авантюристи можуть з'явитись і знову похмурість перебито жіночим високим заспівом. За туманом нічого не видно, за туманом. Ой, голосиста, це наша. Якось у цех дзвоню від директора. А ця голосиста Марія якраз трубку взяла. Що там питаю? І чую у відповідь. За туманом нічого не видно. Дим та кіптєва такі, що не проглянеш. Фільтри ваші поки що на папері, а в натурі курява. Зате тут яке повітря, як дихається. І помічено, що на скарбному багато закоханих. Доки на світі будуть закохані, журитися нічого. Слухають водяники над темними чорториями, Голова то занишкнувши між лататтям. Слухають мавки, закохані в мову людей. Чують голос дівчини біля того поганського вогнища, ласкавий, довірливий. «Микольцю, отут би жити! Який це ліс у вас чистий, і вся ніч без сла!» І хлопець прихиляється головою до її голови, ще мокрої, недавно скупаної, Волосся так свіжо пахне лататтям. А ви чули? Єлька ж наша здорово співає. Баглаї співучих люблять. Ану, майбутня на починай. Тільки видно дуба зеленого, Тільки видно хлопця молодого. З молодої, з красивої душі лєця спів. Повноголосо, розлого, Аж луна покотилась берегами. І плавні занишкли, і ніч заслухалась. На голос пісні до них добувається з берега ще один. «Виникні без води!» – причалив човна, вичалапує на берег. Зі списом у руці, в капелюсі креслатому. Раменястий, дужий, наче велет не наших часів. Сивий вуз при світлі вогнища сріблясто блищить усміхом привіту чи насмішки. Запорожець живий – скурення. І снів, із ведінь великого лугу просто до них, до яскравого їхнього вогнища. Курінний або бунчужний, що триста літ пролежав під сивим курганом самарських степів. Але чому ж замість списа буде не у руці? Чому в капелюсі хімерному, капелюсі металурга від печей? Багаття запахло йому вогнем, і наближаючись, він широко вдихав його дух. «Я не водяник, не полохайтесь!» Зачув нашу, зачіплянську, та й завернув. А вона ж веде чисто, як майстер свою плавку веде. Його впізнали. Батько всіх металургів. Лобода – ветеран. Ізота Івановичу, з самого вечора вас ждемо. Вже й у вашому інтернаті шукали вас. У богадівні, хочеш сказати. З поверненням тебе, Іване!» Двоє людей зійшлися біля вогнища, чоломкаються, як батько й син. «От тепер розумію, кого нам бракувало. Ізота Івановича!» Металург повісив капелюха на гілляку. Капелюх упав – але господар не кинув його піднімати, тільки глянув скоса, вбився. І вже знову всі довкола вогнища сидять, шанобливо пригощають старого металурга. Кажу ж, на пісню поплив, де зачую, співають, туди й пливу. Ген там теж наші затягують, десь за бабиним коліном отабарились на журавлиному. Поділіться ж досвідом життя в раю. А що, паную? Настане ранок, не думаю про сніданок. Скарб від браконьєрів, стережу. Бачили табличку при вході до лісу? Хто посадить дерево, того і внуки згадають. Хто зламає, того і діти проклянуть. Моя-то програма. Не скучно вам тут, Ізоти Івановичу? Чого скучати? Я тері маю, догляд є і кіно безплатне. Запорожці ж доживали віку по монастирях. В молодості на коні, а настане час... Прощається з товариством, три дні п'є гуяє в Києві-на-Подолі, а потім аж до Межигір'я навприсядки, штаньми вулицю мете. От і прощай, життя земне, прощай, суєта-суєт. І відтепер він тільки на небо дивиться. Ну, а я на свої дими заводські. Спасибі, що ви Єльку нашу в трудну хвилину підтримали, до діла прилаштували. Попрацює, а там ми її до себе в цех заберем, поповнить робітничий клас». Вчитиметься, набуде фах, Згодом ще й на електронну машину сяде. Старий металург добув люльку, Натоптав тютюном, запалив. Має людина в собі такий живчик, Бажання робити добро. Коли зробиш кому, бодай, маленьке добро, Як стає на душі легко, чисто. Казали колись, гомонів далі старий, Що у людини на плечі і на лівім, і на правим Сидить невидимий... Товариш дух, так його назвемо. Один сидить, підказує, роби добро, а другий у друге вухо нашіптує, підбиває на зло. Думаєте, зараз їх нема? Здається, він усміхнувся. Носимо й зараз. У кожного з нас сидить на плечі, і на лівому, і на правому, до якого тільки дужче дослухаєшся. У химерностях ночі вплетеві ціни здається присутнім, що на плечах старого справді сидять у тій невидимі, причаїлись під крилами капелюха, нахохлено, волохату. Біда тільки, коли затрімає товариш дух. Не можна йому цього, хоч у міліцейських кашкетах, а кожен повинен чатувати біля самого вуха. На посту не сплять. Ось, кажемо, більше сала та м'яса на душу. Це, звісно, добре, без цього не проживеш. Ну, а як стане допуту сала на душу? Як жиром її залєм, то вже й щастя повінця. Ніякого болю вона тоді не почуватиме. Крім сала, нічого їй більше не треба. Допалив люльку, до старшого баглая звернувся. А як же там у світах? Які плавки дають? Пхілайське вогнище. Скрізь побував, всього надивився, а скажу вам, нема країни кращої, ніж правда. Почалося, звичайно, викликали, питають, товаришу Баглай, полетиш? Куди? В країну чудес, ще б пак не полетіти. В Москві, доки збиралися, масолей відвідали, кремлівські оглянули собори. Теж краса. Із зимових речей начальство порадило нічого не брати. І ми, хоч на дворі хуртели цемете, з'явились до літака в самих костюмчиках, у черевиках не для завірюх, адже летимо в країну вічної весни і вічного літа. Мороз аж пищить, вітер пробиває наскрізь. Та все ж ми в доброму настрої збігли по трапу, мотори заревли, і прощай, земля, прощай, зима біла. На трасі в нас була ще одна посадка, щоб зиму краще запам'ятали. Приземлились, ніч, завірюха. В літаку залишатись не дозволяється. Біжіть у готель, бачте, ген-ген близькоцять вогники. Побігли, тільки трохи вгрілися, давай назад, далі летимо. Знову марафоном через усе аеродромне поле до свого лайнера. А в літак не провускають дверцята замкнуті. Льотчиків нема. Одне слово – знайома картина. З нами, українськими металургами, летіла ще велика група нахтовиків із Башкирії. З сім'ями, з малечею, діти одягнуті легенько, у тропіки ж летять. Збились ми купою під крилом у своїх піджачках, обступили малих, щоб хоч їх трохи прихистити від вітру пританцьовуєм та, звичайно ж, вихваляєм наш рідний сервіс. Іншого разу, мабуть, запалення легень схопив би, а тут відбулись самими дрижаками. Ніхто навіть і не життю не нажив. От що означає бути в польоті, тримати нерви в кулаці. Далі летимо через Гімалагі. Сейво снігів, сліпучість небес, чистота вічності. Прощавайте всі. І ти, жіночко, і ви, дітки, і ви, хлопці з Мартена, дорогі мої Мартини». До побачення й вам, бюрократи, не скоро з вами тепер зустрінемось. Летимо туди, де вас не буде, де справді, як на іншій планеті, тільки руда в надрах, а все інше з спочатку. Що ми знали про Індію? Країною споглядання вважають її, а для нас вона має стати країною діяння, напруги перших найважчих плавок. Ночі в делі, з балкона цілу ніч парко-троянди пахнуть, Вранці вулицею оркестри, барабанщики в леопардових шкурах. Був там у них саме парад з нагоди якогось свята. Важка піхота на бойових слонах. І після цього знову дорога. І нарешті тропіки. Солодкуватий запах квітів тропічних. Нам незнайомих. Повітря гаряче, цикади тріскочуть, мов кулемети. Голодрана, чорноука малешня накидається звідусіль. Бакшиш, бакшиш! Місцевість майже пустельна, серед рівнини пальми, мов у кіно, і на тлі пальм і він велетень металургійний.